Говард Філіпс Лавкрафт. Він читає Руслан Алексіюк. Я зустрів його безсонної ночі, коли у відчаї блукав містом, прагнучи зберегти свою душу і мрії. Мій приїзд до Нью-Йорка був помилкою, бо там де я шукав див і гострих відчуттів У велолюдних лабіринтах стародавніх вулиць Які вибігали із забутих дворів площі причалів І покривулявши містом знову повертають до них У циклопічних верховіттях сучасних веж Які чорним вавилоном здіймаються до неба у сяйві старого місяця Я знайшов натомість лише страх і пригніченість, які погрожували заволодіти мною, зламати мою волю і знищити мене. Поступово мною оволоділо розчарування. Вперше приїхавши сюди, я із мосту побачив освітлене призахідним сонцем місто. Чарівне воно здіймалося над водами. Його неймовірні шпилі і пірамідальні споруди виростали із озер фіолетової імли, ніби фантастичні квіти, що розпускаються під золотими хмарами і першими нічними зірками. Тоді воно почало сяяти вікно за вікном над плюскітливим припливом, над яким Кивали головами ліхтарі і плинули глибокі звуки ріжків, сплетені у дивні гармонії. І саме місто тоді стало зоряним небосхилом сну, спіяніле від чарівної музики, що пробуджувала в уяві Дива Каркасона, Самарканда і Ельдорадо а також усіх славетних і напівлегендарних міст. Невдовзі я уже блукав цими старовинними вулочками, такими любими моєю уяві, вузенькими, з вивистими вуличками і переходами, обабіч яких вишикувались георгіанські будинки із червоної цегли, мансардні віконця яких над колонами портиків, Колись поглядали на позолочені карети та оздоблені екіпажі. І у першому спалаху усвідомленню того, що на власні очі я бачу свою давню мрію, я подумав, що таки дістався скарбів, які з часом зроблять із мене поета. Але мені не судилися успіх. Та радощі. Занадто яскраве світло дня виставило на показ лишень бруд, злиденність і нудотний елефантизм каменю, що пнувся вгору, розстилаючись під ногами там, де місячне сяйво натякало на красу і давні чари. І в юрмищі людей, що снували схожими на водостоки вулицями, переважали міцні темношкірі незнайомці із жорсткими обличчями і розкосими очима. Прагматичні чужинці, бездумні і безрідні, яким було байдуже до синьоокого чоловіка, представника давнього народу, і з його захопленням чарівними зеленими лужками і білими новоанглійськими сільськими дзвінничками. Тож замість поезії, на яку я сподівався, мене спіткала лише моторошна пітьма і невимовна самотність. Нарешті я усвідомив гірку правду, яку доти ніхто не наважувався навіть прошепотіти, найпотаємнішу таємницю з усіх таємниць. Це місто із каменю і різких звуків не є живим продовженням старого Нью-Йорка, як Лондон – старого Лондона, а Париж – старого Парижа. Насправді, це місто – Померло. Його розпростерте тіло погано забальзамували і в ньому завелися дивні, живі істоти, яких тут не було, коли місто було живим. Це відкриття позбавило мене сну, хоча втрачений душевний спокій і почав поступово повертатися, Відколи я взяв за правило не виходити на вулиці за дня і гуляти околицями лишень вночі, коли темрява прикликає до життя ту маленьку дещицю, яка іще збереглася від минулого, коли старі, пофарбовані у біле двері, пригадують міцних людей, що колись крізь них проходили». У цьому стані віднайденої рівноваги я навіть написав декілька поезій, однак зволікав із поверненням додому до рідних, аби їм не здалося, ніби я безславно втікаю, зазнавши поразки. Якось гуляючи однієї безсонної ночі, я зустрів чоловіка. Це сталося у химерно захованому дворику Грінвіч Віліч, де, не знаючи, що й до чого, я оселився, почувши, що саме цей район обирають своїм притулком поети та художники. Мені припали до душі старовинні вулички і будинки у переміші з розкиданими тут і там маленькими площами і двориками. І навіть коли я зрозумів, що насправді поети і художники це просто горлопанисті дури світи, уся вишуканість яких лишень облуда, а їх життя це заперечення чистої краси, втіленої у поезії і мистецтві, я все одно залишився тут, лишені з любові до цих вікодавніх речей. Я уявляв, як все виглядало тут у ті часи, коли Грінвіч був лишень тихим селом, яке ще не встигло поглинути місто. А в досвітні години, коли всі гультіпаки розбрідалися по домівках, я бувало, облукав цими таємничими звивистими вуличками і розмірковував над цікавими загадками, які тут залишили... Минулі покоління. Ці прогулянки не давали завмерти моїй душі і пробуджували видіння, яких так прагнула поетичність у глибині мого єства. Той чоловік зустрів мене одного туманного серпневого ранку, коли я пробирався через відгороджені дворики до яких зараз можна потрапити лише через неосвітлені коридори ближніх будівель, які колись були суцільним ланцюжком мальовничих вуличок. Я дізнався про них цілком випадково і розумів, що їх не знайти на жодній сучасній мапі, але той факт, що про них забули, робив їх Лишень дорожчими для мене. Тому я відшукував їх із подвоєним запалом. І коли я їх віднайшов, моє завзяття зросло, Адже щось у їх розташуванні незримо вказувало на те, Що вони можуть бути лишень краплею у морі таких самих двориків, із їхніми темними, німими закутками, затиснених поміж високих глухих стін і задніх фасадів спорожнілих будинків, або захованих за темними арковими проходами, невідомих ордам чужомовців, прихованих від сторонніх очей відлюдними художниками, мистецтво яких – не призначене для товариства і денного світла. Той чоловік, він заговорив до мене, не привітавшись, помітивши мій настрій і короткі погляди, які я кидав на деякі парадні двері з молотками над східцями і з залізними поручами. Бліде світло від ажурних фрамух ледь осявало моє лице. Його ж обличчя ховалося в тіні крислатого капелюха, котрий вельми пасував до старомодного пальто, у яке він був одягнений. Мене ж іще до того, як він до мене заговорив, охопила Незрозуміла тривога. Він був страшенно худий, просто скелет. Голос же його звучав диво мяко і був якимось порожнім і глухим. За його словами, він уже не раз помічав мої блукання і вирішив, що я схожий на нього у любові до залишків минулих літ. І чи не хотів би я мати провідником того, хто уже давно практикує такі дослідження і наділений знаннями про ці краї куди глибшими, аніж будь-коли зможе віднайти новоприбулий? Поки він отак говорив, у жовтуватому відсвіті із самотнього вікна горища я михцем побачив його обличчя. У нього було шляхетне і навіть вродливе лице літньої людини. У його рисах прозирали родовитість, витонченість, незвичні для цього часу і місця. І все ж, щось у ньому... Стривожило мене майже так само, як і привабило. Можливо, обличчя було надто бліде, надто невиразне, або ж, або ж просто настільки не відповідало довкіллю, що я не міг спокійно і впевнено почуватися. І все ж таки я пішов за ним. Бо тими похмурими днями мою душу могли живити лише єдині пошуки давньої краси і таємниць. Я сприйняв за прихильність долі зустрічі з тим, чиї успіхи в тих самих пошуках настільки перевершували мої. Було щось у тій ночі, що утримувало мого супутника від розмов, і тривалий час він просто без зайвих слів вів мене вперед, обмежуючись лише скупими і найпростішими коментарями стосовно місць, дат і подій, та скеровував мій рух переважно жестами коли ми прослизали у проходи між будинками і навшпиньки кралися коридорами та перелазили через земляні вали. А раз нам навіть довелося повсти навкарачки через низький склепінчатий прохід, такий довгий і звивистий, що зрештою я зовсім втратив орієнтацію у просторі, і навіть не уявляв, де саме ми перебуваємо. Ми бачили речі давні і дивовижні, чи то вони, принаймні, видавалися такими у розсіяних променях світла. Я ніколи не забуду старезні іонічні колони, пілястрі з канелюрами, стовпці металевих огорош, Яскраві вікна із фігурними поперечинами і декоративні фрамуги, які ставали все вигадливішими і дивнішими, що глибшими занурювалися у нескінченний лабіринт незвіданої старовини. На шляху ми не стріли жодної душі, а часом, освітлених вікон почало ставати все менше і менше. Ліхтарі, які траплялися нам на початку, були нафтовими і старомодними. Пізніше я помітив декілька ліхтарів зі свічками, і нарешті, проминувши похмурий темний двір, яким мій поводир вів мене, скеровуючи своєю затягненою у рукавичку рукою крізь абсолютну пітьму до вузенької дерев'яної хвіртки у високій стіні. Ми вийшли у провулок, освітлений ліхтарями, які стояли тільки біля кожного сьомого будинку. Неймовірними! колоніальними бляшаними ліхтарями із конічними кришками і отворами із боків. Дорога йшла круто вгору, крутіше, ніж я гадав, можливо, у цій частині Нью-Йорка, а її горішній кінець впирався у заплетену плющем стіну приватного маєтку, за якою я побачив куполоподібний дах і верхівки крон, що хиталися супроти блідої зірниці у небі. У цій стіні під низькою, півкруглою аркою були темні дубові двері. Цей чоловік відімкнув їх важезним ключем, пропустивши мене до середини. Він став торувати шлях крізь непроглядну темряву по чомусь схожому на посипану жорствою доріжку і нарешті вгору кам'яними сходами до дверей будинку, який він відімкнув і відчинив переді мною. Щойно ми увійшли, як я мало не зумлів від духу одвічної затхлості, що зійнявся нам назустріч. Породжений він був, мабуть, незліченними століттями тліну. Господар же, здавалося, цього не помічав, тому і я тактовно промовчав, доки він вів мене вгору покрученими сходами через залу, до кімнати, двері якої, як я почув, він замкнув за нами. Далі він зашторив три віконця із маленькими шибками, котрі ледве проглядалися на тлі в ранішньої зорі, пройшов через кімнату до коменка, дістав кремінь і кресало, запалив дві свічі на канделябрі, із дванадцятьма розетками і жестом запросив мене до спокійної, розважливої розмови. У цьому тьмавому світлі я побачив, що ми у просторій, гарно вмебльованій і обшитій панелями бібліотеці, яку із вигляду можна було віднести до першої половини XVIII століття. Це було пречудово. Розкішні дверні дюседепорти, розкішні доричні карнизи і вишукано різьблене обрамлення коменка із фігурною верхівкою, що хвилясто збігала донизу. Над щільно заставленими книжковими полицями на деякій відстані одне від одного уздовж стіни Висіли чудово виконані родинні портрети, які уже втратили всю яскравість барв, однак було видно. Всі ці обличчя непомильно схожі на чоловіка, котрий щойно люб'язно підвів мене до сільця за причудовим Чіпенделівським столом. Перш ніж і самому сісти із протилежного від мене боку, господар на мить завагався, ніби засоромившись, а тоді неквапливо зняв рукавички крислатий капелюх і пальто, позбавившись цих речей, він театрально постав переді мною у костюмі середньогеоргіанської доби, костюмі досконалому всьому, від заплетеного у косу волосся і плісированого жабо, аж до бриджів довжиною до колін, шовкових панчіх та черевиків із пряшкою, на які раніше я не звертав уваги. Тепер же... Повільно вмостившись на стільці зі спинкою у формі ліри, він почав уважно мене розглядати. Без капелюха він здавався просто старезним, що раніше не так впадало у вічі. І я гадав, чи не ця невловима печать виняткового довголіття – і стала однією з причин мого неспокою. Коли він нарешті знову заговорив, його м'який, безбарвний, притишений голос часто починав по-старечому тремтіти. Час від часу мені було доволі важко вловити, що саме він говорить, хоча слухав я із глибоким хвилюванням, Увагою і захватом, та й що миті, у мені наростала незрозуміла тривога. «Перед вами, пане, – почав господар, – людина звичок вкрай ексцентричних, за костюм якої, лебонь, не слід вибачатися перед особою вашого розуму і ваших схильностей». Згадуючи кращі часи, я не наважуюсь не приймати їх такими, як вони були. Приймати тодішню манеру вдягатися і поводитись – це поблажливість, яка нікого не ображає, якщо лише виявлена вона без напускної величі. На превелике щастя маєток моїх предків зберігся – Хоч його й поглинули аж два міста. Спершу Грінвіч, збудований тут після 1800 року, а потім Нью-Йорк, який злився із ним близько 1830-го. Було багато причин оберігати серодове гніздо, і мені ніколи не можна було закинути зневаження цього обов'язку. Сквайр, який успадкував цей будинок 1768 року, вивчав певні мистецтва і здійснив певні відкриття. Всі вони пов'язані з силами, що концентруються саме на цьому маленькому шматочку землі і потребують щонайпильнішого догляду. Деякі цікаві ефекти цих мистецтв та відкриттів я хотів би показати вам у найглибшім секреті. Втім, я досить непогано розуміюся на людях аби не сумніватися у вашій зацікавленості та порядності. Він замовк, а я зміг у відповідь лише кивнути. Я вже казав, мені було тривожно, але для моєї душі не було отрути смертоноснішої, аніж метушливий світ Нью-Йорка при світлі дня». І був цей чоловік нешкідливим ексцентриком чи адептом зловісної сили, я не мав вибору, окрім як іти за ним, аби вгамувати свою спрагу дивовиш тим, що він зможе мені запропонувати. Тому я слухав далі, моєму предкові. Тихо продовжував він. Здавалося, цікавими деякі властивості людської волі, властивості, які і мало хто про це здогадується, переважають своєю потужністю не тільки звичні вчинки однієї чи багатьох людей, але й Усе різноманіття сил і сутностей природи, а також безліч елементів та вимірів, які включають у себе природу. Чи варто сказати, що він зневажав святість таких речей, як час і простір, і знайшов дивне застосування – Деяким ритуалам індіанців напівкровок, що колись таборували на сім горбі. Ці індіанці розізлилися, коли тут було зведено будинок. Вони до печінок діймали нашу родину проханнями дозволити їм навідувати цю землю, коли на небі місяцю повні. Роками... Вони щомісяця перелазили через мур і таємно проводили тут свої обряди. А тоді, у 1768 році, новий сквайр заскочив їх за цим заняттям і остовпів від того, що побачив. Після цього він негайно ж уклав із ними угоду, вільний доступ на ці землі в обмін на розповідь про те, що вони роблять. І саме так він дізнався, що їх прабатьки перейняли цей ритуал частково від своїх предків, а частково від старих голландців У часи генеральних штатів Шлях би його трапив Але, боються, той сквайр Налив їм поганенького рому Хто зна, чи не зі злим наміром Адже тиждень після того Як він дізнався секрет Він лишився Єдиним живим, кому той секрет був відомий. Ви, пане, перший сторонній, якому буде відкрито цю таємницю. І хай мене Бог покарає, якщо винне в своєму праві розповісти про мене владі. Та тільки ж і ви теж залюблені у різні стародавні речі. Я здригнувся від його простоти, а ще від того, що вловив у його мові відгомін минувшини. Тим часом він продовжував. Та вам належить знати, пане, те, що сквайр почув від дикунів, було лише малою часткою знання, що йому відкрилося». Він не просто так бував у Оксфорді. Немарно провадив бесіди із старим алхіміком і астрологом у Парижі. Він був, направду, обізнаний із тим, що цілий світ дає лише дим наших умів, і просто людо це не втямки, лише мудрим дано, Затягуватись і поринати у ці клуби, ніби в дим першокладно.